«Треба нам добитися до берега і тут перезимувати», – сказав Петро. Усі від тої вістки дуже посумніли, бо кожному бажалося чим скоріш добратися до християнського краю між хрещений народ. Сказали про це Туркові, а він відповів, «Треба добратися до берега на човнах і там вибрати безпечне місце на перезимування. Відтак розберемо частину помосту мосту Галери, зладимо собі Дарабу, і на ній перевеземо що найцінніше і найпотрібніше на берег. Там поставимо намети і перезимуємо». «Ти не знаєш, брати, наших степових морозів», – сказав Петро. «У наметах померзнемо всі. Нам треба козацьким побитом викопати землянки, а в них перезимуємо безпечно». Тарас розпитав між бранцями за такими, що вміють цокерами робити. Тарас з турком і кількома людьми поїхав на берег шукати вигідного місця а тим часом застукали сокери, почали розбирати поміст галери. З тих колод і дощок збивали зараз велику дарабу. На неї накладали велике добро і чекали, коли Тарас повернеться. Тарас вибрав невисоку горбовину недалеко від берега і зараз виміряли з турком, де копати землянки. Так, щоб усі вони і їх добро вмістилися. Ще одну ніч переношували на галері на споді. Вночі віяв сильний вітер, Люди добре позмерзали, бо кожухів не було. Вранці відв'язали дарабу і попливли до берега. Тарас поділив людей. Одна частина копала землю, друга переїжджала дарабою до галери і назад. Галеру розібрали зверху донизу і набирали на дарабу. Треба було подбати пропаливо. Далеко від того місця побачили лісок, і туди потяглись сокирами. Нарубане дерево треба було тягти до обозу, бо іншого способу не було праця йшла безупину. Турок порадив, щоб і окопатися, бо це захистить їх від вітру. А з весною, коли татарські чабини вийдуть у степ з товаром таким, то не без того, щоб їх не зачепили. Землянки ставили одна коло одної, Та ще й які, кожна викладена всередині дошками, з дощаною стелею, укритою грубим шаром землі. У цій стелі поробили прорізи на димарі, котрі можна було на ніч, заткали шматами. Позабирали з галери двері і повставляли їх тут. У них повставляли корабельні віконця. В окремій землянці розкладали харчі, порох і кулі. Настала зима, потиснули сильні морози. В землянках було тепло, лише на дворі годі було стояти, бо ніхто не мав теплої одежі. Оглянувши харчі, переконалися, що їх не вистачить на зиму. Треба було за чимсь іншим розглядатися. тимто ходили на полювання в степ, стріляли диких кіз і коней, а раз поталанило вбити великого тура. Лише з сухарями треба було поводитися обережно. Лиман замерзав попід берег, тут прорубали ополонку і затягали саки на рибу. «Не помремо з голоду», – сказав Тарас. Із шкіру битих кіз, висушених при вогні, вшили кілька кожухів який мав право надягати той, хто ходив на полювання. Воду брали з лиману, а солі була повна бочка на галерії. Перед святим Миколою показалися близько вовки, що ходили цілими тічками. На них полювали бранці залюбки, вбивали, здирали шкури, кожухів множилося щораз більше. Та вони, сердеги, втратили зовсім лік часу. Не знали, коли неділя, коли свято, не знали, коли буде різдво, коли вже колядувати пора. Так пережили зиму. За той час Турок очився від Тарасу української мови і вже міг добре з людьми порозумітися. Це бусурман пристав усім серцем до козаків, ділив з ними всі невигоди і не раз ставав у пригоді своїм великим розумом. Зараз, першою весною, як уже Крига поплила Дніпрому море, бранці взялися за поправу своїх окопів навкруг землянок. Турок передбачав, що татари, які їх помітять, не дадуть їм спокою, а тоді і будова чайок, що ними мали добитися до Січі, піде пиняво. Степовиків татар тут досить. Вони живуть у селах під Очаковим, навесні випасають свої стада в степу. Зараз навідалися на човнах до галери. Останки її зимували в лимані. Треба було поспішати перебрати їх сюди, бо Дніпро нанесе багато води снігів і льоду а тоді буде трудніше. За човнами попливла й дараба, а на ній сокирники. Поплив туди і турок. Останки галери колихалися на воді, розібрали її до дна, підняли якір, припняли її до дараби. Веслували, що сили, бо вода в лимані справді піднялась і сильніше несла. Решту галери розібрали при березі. «Не втратили ми ні одної деревини», сказав турок. Ще трохи боролася з весною, Ще деколи і снігом сипнула, Бували приморозки, падав дощ зі снігом, Та весна поборола свого ворога. Настали ясні погідні дні, Летіли ключі журавлів, Летіли стадами бузьки до своїх гнізд. Сонце припікало щораз сильніше, Степо жив, почав зеленіти. Бранці працювали при суднах під рукою турка, який, як добрий моряк, знався на будові суден. Петра поставив Тарасу бозним, і він тут тримав лад, і кожному призначав роботу. Теслярі коло суден робили, інші стерегли, інші ходили полювати на звіра, а інші – ловити рибу. Позбивані чайки поливали гарячою смолою,